Estem acabant de, de posar en marxa el tema del pagament per mòbil per l'àrea blava de, a Figueres, ara blava i ara verda, totes per igual. Hem iniciat aquesta setmana un, un període de, de 3-4 setmanes de, de prova beta de lo que és, del que és l'aplicació que anirà per, per telèfons mòbils. Un cop acabat aquest, aquest, aquestes 3-4 setmanes de testeig, el traurem a la ciutadania en general.